Ez az én királyságom A démonokat, mint földbásom A világtól egyre fejett mászom Itt nem állom, Itt nem fázom Színedű színan anya padlóm Az ellenségem, mint a padlón Vigyázz magadra, mert hamason stromol Jön a padlóm Ez az én királyságom A démonokat, mint földbásom A világtól egyre fejett mászom Itt nem ázom. Itt nem fázom Színedű színan anya padlón Az ellenségem, mint a padlón Vigyázz magadra, mert hamason Jön a padlón! A az van, amit az Isten nem parancsol, ha hallgatsz rá és az ő szavaira, akkor magasról. A kipák keményen a seregébe, az semmit el nem ront. A burodalmamban nincs veszély, mert velünk az egész front. Itt nincs bávány, minden ilyet végleg porrá égettünk. Az, hogy befogadtuk a fénytörök, életet szereztünk. Jön a sötétség, reggeljen a százon felé, nem megyek már elé. Mert Tudom, hogy velem az ég és majd szaladnak hét felé. Ez az én királyságom A démonokat, mint földbásom A világtól egyre fejebb mászom Itt nem ázom, itt nem fázom Színedű szín a padlom, Az ellenségem, mint a padlón Vigyázz magadra, mert hamas ostrom, jön a padlóm Ez az én királyságom A démonokat, mint földbásom A világtól egyre fejebb mászom Itt nem ázom, itt nem fázom Színedű szín a padlom. Az ellenségem, mint a padlón Vigyázz magadra, mert hamas ostromon jön a padlón Minden harcosnak, Isten is van a lábán Sok már halott sárkány Minket nem ezt a földbe semmilyen halálos járvány Itt nem a porba írják a neved Tudom, hogy mi mindig szeded a szered Tedd le, mert az én királyságomban nem fájad a fejed Már leng a tiszta a zászló a birodalmam felett Az összes vérszívó démon a parancsomra forróként te vett Velünk az örül, mert a világ teremtője az egyetlen igaz Istenünk ja. az én királyságom, a démonokat mint földbe A világtól egy fejebb mászom Itt nem ázom, itt nem fázom Színedű színan a padlóm Az ellenségem mint a padlón Vigyázz magadra mert hamas jön a padlón Ez az én királyságom A démonokat mint föld A világtól egy fejebb mászom Itt nem ázom, itt nem fázom Színedű színan a padlóm, Az ellenségem mint a padlón Vigyázz magadra mert jön I'm <laughs>